Suria et teqvir Mekkase 29 vargje Bismillahirrahmanirrahim Meimrina Allahut të gjithëmshirshmit, më mëshirë plotit Kur dielli të mlidhet e të humb shkëlqimin Kur yjet të rëzohen dhe malet të lëvizin tutje kur devet barse të braktisen dhe egërësirat të tubohen kur detet të vlojin dhe shpirtëra të bashkohen me trupat kur foshnja e varrosur për së gjallit të pyetet për çfarë faj ishte vrar kur fletët të shpërndahen dhe qielli të zhvishet kur xhehenemi të flakërojë dhe gjeneti të afrohet, atëherë që do kush do të marrë vesh që farkishte përgatitur për këtë dit. Betohem për ata planete që tërhikjen, që lindin e përëndojnë, për natën, kur bie teri, e për agimin, kur nisë të zbardhë, se kë kuranë, është fjal e kumtuar pre një të dërguar i fisnik Që zotron fuqi dhe pozit lartë të zoti i fronit E që është i respektuar atje dhe besnik Shoku juaj, nuk është i marrë A je ka paratë në horizontin e qartë Dhe nuk mbulon as një të fshetë pre së paduk shmesh asë kë kuran nuk është fjal e djallit të malkuar, pra ndaj, nga po jam bani. A jështë veç se këshil për botët, për se cilin nga ju që dëshiron të ndjek rrugën e drejtë, por ju nuk mund të dëshironi, për veç se me vullnetin e Allahut, Zotit, të botë vë.